emmerberg vastojm kët takimin e dytë në librin të tre themelet të sheh ulislam muhammed ibn abdul wahhab rahimahullah me komentimin e sheh ulislam abdul aziz ibn baz rahimahullah ka thon autori rahimahullah thot e'lem rahimak allah anë hu yegjibu ala kulli muslimin vë muslimetin ta allumu hadhih thalathi mesail. Dije, Allahut më shiroft, se cili musliman dhe muslimane e ka obligim timsoj këto tri cështje. Wal amele bi hinne edhe dhe dhe proj si pas të tyra. Cështje e par, thotë, el ula, anë allaha khalqana wa razakana, wa lem jetrukna hamela, Dhe thëtë se Allahu në ka kryu, në ka furnizu Dhe nuk në ka lan kod Belë arse lejna rasulen Por në ka dërgu një të dërguar Fëmën e ta'ahu dëkhalë lë gjenne Kusë i bindet ati Ajë hinë gjennet Wëmën e asahu dëkhalë në nar Edhe kusë e kundrështon atë Hi nëzjar Wët delilu qawluhu ta'ala Dhe argument për këta është Fjala Allahut Inna ersalna ilajkum rasulen shahidan alajkum, kema ersalna ila fir'auna rasula, do të thëtë ne dërguam të ju një të dërguar, i cili është dëshmitar në bëju, do të thëtë është dëshmitar për ju, uh, si që dërguam edhe faraunit një të dërguar, fa asa fir'aunur rasul, fa e khadnahu a khdhen vabila, edhe faraoni e kundërstoi të dërguarin që ia ja dërguam dhe prandaj e dënuam me dënim të rand. Pastaj këtu është përmend edhe çështja e dytë dhe e tretë do ta lë kur të ndrim me komentimin aty. Kto tri çështje që ai ka, ka përmend, thotë Segen ibn Baz rahimahullah, këto tri çështje që ai ka përmend këtu autori rahimahullah, janë çështjet më të rëndësishme edhe ato lidhen me e tauhidin dhe me obligimet e njerëzve ndaj Allahut subhanahu wa taala. Allahu i ka kriju krijesat që ta adurojnë ata. Nuk i ka kriju kot. Do thotë, e nuk i ka kriju vetëm për lojë ose vetëm për, do të them për asnjë qëllim. Por Allahu i ka kriju për një çështje shumë e rëndësishme, një çështje shumë më vështore për një urtësi të lartë, edhe në realizimin e asaj urtësie të kësaj çështje, qëndron lumturia e krijesave, edhe qëndron shpëtimi, do të thotë nëse realizojnë atë qëllim për cilin i ka kriju Allahu subhanahu wa ta taala, atëherë shpëtojnë. Dhe ky qëllim i lartë, kjo çështje e lartë është që pra qëllimi i krijimit të tyre është që ta adhurojnë vetëm Allahun një, duke mos i bëshirk ati asgja, si që ka thënë, Allahu i lartësum, vëma khalëktu l'gjinnën e vëll'insë, illa li ja'budun. Dëmë thënë, gjinët edhe njerëzit nuk i kam kryu për asgja, përveç se që të më adhurojnë. Dhe, për këtë adhurim, Allahu i ka urdhru njerëzit në shumë ajete, edhe në librat e ti të më parëshme dhe në librin e ti të fundit, Kuranin, Madhështor, e, si përshë unë na jetet ku ka thënë Allahu Ja thanu, e juhën nasu abudu rabbekum, du më thënë njërëz, adhurojeni zotin tuaj Pashtu po ka thënë Allahu, wa qa dha rabbu ka alla ta abudu illa i ja Dë thëtë zotin juaj ka caktu edhe ka, du më thënë, ka dhanur dhe të prer Që mos a adhurojeni askan përveç ati Pashtu po ka thënë Allahu, wa abudu Allahe, wa la tu shriku bihi sheja dhe të adhurojën i Allahun dhe mësi shëqironi ati asgja në, në adhurim. Po ashtu ka thonë, fa'budillahë mukhlesan lehuddin, adhuroje vetëm Allahun duke ja kushtu të gjithë fenë pas tër vetëm ati. Po ashtu ka thonë, wa ma umiru illa lija'budullahë mukhlesin e lehuddin, pra ata nuk ishën të urdhrumë, po pëjte më përshëm, nuk ishin të urdhëruar për asgjë tjetër përveç se që ta adhurojnë vetëm Allahun duke ja përkushtuar të gjithë fen pastër vetëm atij subhanahu wa taala. Dhe në ajetet shumta Kurani është plot me kët urdhër. Edhe i gjithë Kurani në fakt është për kët qëllim. Domethënë është i zbritur që të urdhrojë njerëzit për kët urdhër më desto për të cilin Allahu i ka i ka kriju, ai është adhurimi. Ëh, adhurimi do të thonë adhurimi i Allahut do të thot Teuhidi. Pra nëse njeriu e adhuron Allahun, edhe nuk i bën aty shirq, nuk e adhuron askën tjetër për veçti, atëher aty i thuhet se e ka adhuruar Allahun. Kurse ai njeriu që adhuron Allahun, edhe krahas Allahut e adhuron di kanë tjetër, atëherë ati nuk i thuhet se adhuran Allahut, Allahun, po i thuhet se është mushrik. Në më thanë, ja ka shëqru tjetër kandë në adhurim Allahun. E, në tjetër kandë ja ka shëqru Allahut në adhurim. Përëndaj, kam thanë than disa prej sahabe, si që është Abdullaj bin Abbas, dhe të tjerë, kam thanë se zdoherë kër përmendet fjala i badet në Kuran, është për qëllim të uhidi. Edhe gjithashtu, ka thanë Abdulebin Abbas, radhjallahu anhume, në këta jetin, se nuk i kam kryu dzinët edhe njerëzit për asgjët jetër përvec se që të madhurojnë, ka thanë me kuptimin li ju ahidun, pra që të me vecojnë në adhurim, të madhurojnë me të uhidi. Edhe këj adhurimi përfësin lojët e ndryshme, ose njësi të ndryshme të ti si që janë lutja, ose frika dhe shpresa, mbështetja në Allahun, dëshira për tjo afrua Allahut, ose e, ajo të rembjat, më thonë, prejtënimi të Allahut, që janë e, vepra të brendshme dhe të njeriut, më thonë, e, vepra të zemrës, në gjithashtu edhe vepra të dukshme si që janë namazi, agjerimi, haji, urdrimi për të mira, ndalimi për të këqijave, e bamirsija ndaj prindve etjera etjera domethan ibadete të shumta në të gjitha këto pra njeriu duhet të jetë i përkushtuar dhe të gjitha ato të kushtoj vetëm Allahut e askujt tjetër sepse vetëm Allahu është ai që emeriton adhurimin askujt tjetër për veshtij nuk e, nuk meriton Allahu është s'ka ka kriju siç thot këtu pra Allahu na ka kriju dhe na ka furnizuar. Dhe ky krim edhe furnizim nuk ka qen i kot, por e ka pas kët qëllim. Prandaj e kuptohet, domethënë në aspektin universal ose në aspektin e, e gjithë ekzistimit se askush tjetër përveç krijuesit nuk meritojnë që të adhurohet. Dhe adhurimi, siç e përmendëm edhe në dersin e kaluam, thot i pëmbaz i rahim e hudha du thot i përfshin veprimin ose zbatimin e urdhrave edhe largimin prej ndalesave duhet të kuptojmë se nuk është adhurim vetëm e, ose nuk është i badet vetëm bërja ndë një vepre gjithashtu edhe lanje një vepre është i badet e, një ashtu edhe të qështja sunetit du më thënë e, Atë vepër që ka të ka urdhru Allahu, kër e ban, me atë e adhuron Allahun, edhe atë vepër për të cilën të ka ndalu Allahu, nëse largohë është prej saj, edhe nuk e ban, dhe më thëmë gjithashtu është adhurim ndaj Allahu të subhanehu e ta'ala. Dhe më thëmë, dhe njëherë, adhurimi është vepër, dhe njëherë është mos veprim, ose lanje, largim prej veprës. Dhe thëtë, zbatimi i, i urdhrave, me të cilat ka urdhëruar Allahu dhe i dërguari i Tij sallallahu alaihi wasallam dhe lënia ose largimi, shmangia prej ndalesave, të cilat kanë ndaluar Allahu dhe i dërguari i Tij sallallahu alaihi wasallam, të gjitha këto bëjnë pjesë në ibadet ose në adhurim. Dhe kjo është Islami. Kjo është feja, kjo është imani, besimi, kjo është udhëzimi, do të thonë kjo është e, emra të ndryshëm e kanë qëllimin e, e, e njëjt, do të thotë sikur kur thuhet ibadet, sikur tauhid, sik islam, iman ose ubzim, e përfshin këtë, bërja e urdhrave dhe largimin prej ndalesave. Dhe të gjitha këto, edhe bërja e urdhrave, edhe largimi prej ndalesave, të gjitha ato duhet të jenë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Pra namazin nuk guxon ta falësh për askun tjetër përveç se për Allahun nuk guxon me i bën ruku askujt tjetër përveç Allahut, nuk nuk guxon me me pre qurban për dikën tjetër përveç se për Allahun, nuk guxon me ju lut dikën tjetër përveç se Allahut, nuk guxon me umbëstet tjetër kujt përveç se Allahut. Dhe të tjera me radh nuk nuk guxon me kërku ndihmë prej askujt përveç se prej Allahut. Domthan në aspektin e kërkimit ndihmës për të qështje për të cilat ka mundësi vetëm Allahu. Kurse kur ba e të fjalë për kërkimin e ndihmës për e një njeri u qëka është prezent, edhe që mundet me, me realizuhat që e kërkon, atëherë aja nuk është ibadet, du më thënë në kur kërkon ndihmë për e i dikuit, e, si që ka përmenë Allahu subhanahu wa ta'ala në tregimin e Musajtë a.s.w për atë njeri unë prej pokullit Musajt, më thëtë festegatëhë hullë dhi min shi ati hi alëllë dhi min aduwi hi. Dhe të të aji kërkoj në dimë prej Musajt, aji që ishte prej për krasve të Musajt, kërkoj në dimë kunder ati që ishte armik i Musajt, a.s. Dhe të të kërkimi në dimës për diqka të dunjas, për të cilën mujnë me bo njerëzit, e thjesht, dhe për një njeri për një njeri që është prezent ajo nuk është i badet kurse kërkimi ndimës për i dikujt që nuk është prezent ose kërkimi ndimës për i të vdekurve ose kërkimi diçka e të më than edhe për i një të gjallit që është prezent për qështje që ka nuk mune të mi ba as kush përveç Allahut si që është për që në banja e fmi se kështu me rad atëherë të gjith lutja pa mar parasysh as pe Ameri më i vlefshëm as me Laj me Laj ku më i vlefshëm ose as njeriu më i keq ose shejtani ose xine këto më rad nuk ka dallim se kujt i drejton adhurimin përderisa i drejton tjetër kujt përveç Allahut të Lartësuam atëra është shirq do thotë se Allahu nuk e ka leju më a shoqrua askënd ë do thot siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala najet at ska i përmendëm më herët wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu do thot Allahu ka caktu me urdhër të prer që mos adhuroni askan përveç tij do thot me kët ndalesë ose me kët urdhër përfshihen të gjithë çdo gjë tjetër edhe çdo kus tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala Edhe prandaj, masi Allahu është kryuesi edhe furnizuesi edhe aj qka nejka dhënë të gjitha dhëntit, atër kuptohet se me asheqru edhe me barazu dikan tjetër me, me Allahun, atër e është padrecësi shumë e madhe, si ka thënë Allahu inë në shirkële dhulmun adhim, dhe më thënë shirkëu është padrecësia ma e madhe edhe shirë ku është shkak për mi shkatru të gjitha veprat, pa marrë parasys se sa shumë veprat mira bëndikush, pa marrë parasys se sa është i mirë me njerëzit, sa është i solidarizum me ata që kanë nevoj, edhe sa ndihmonë edhe sa bëndë veprat mira në atë që i duket njerëzve. Nëse e adhuron edhe tjetër këndë përveç Allahut, ato të gjitha ato vepra nuk kanë asnjë vlerë të Allahu, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala ka thanë, walau është raku, le habita anhum me kanu i amelun, dhe thëtë nëse ata bojnë shirkë, atëherë atyre i anulohen ose i asgjisohen të gjitha veprat që i kanë ba maherët. Dhe shirkën Allahu nuk e falë, është mëkati maj madhë, të cilin Allahu nuk e falë asë njëherë, nëse njeri u vdes me shirkë pa u pendu prej ti, ka thon Allahu inna Allaha la yaghfiru an yusraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasa do thot se Allahu nuk e fal shirkun nuk e fal se dikush mi soqeru ati nadhurim diçka kurse per vet shirkut ja fal Allahu kujt e doje do thon mokat e tjera atse ka nuk jan shirk Allahu i fal edhe nese njeriu skon te Allahu me ato mokat e mir po skon me tauhid do thot siç ka thon Allahu n hadith kutsi o birja demit nëse vjen ti me mëkate sa është e gjithë toka, do të, mbu, të thonë me mëkate që mbushin gjithë tokën, por vjen duke mos më bën shirq, do të thotë vjen me tauhid, atëherë unë të, atëher të sjell falje sa është gjithë toka, do të më thonë për të gjitha mëkatet. Ku sesi të spam bakmaherë do të thonë se shirku jashtëson edhe veprat mira. Dëmë thënë që se njëri u shkon me teuhid të, të Allahu, pra nëse vdes me teuhid, edhe një kosisht ka mëkate, pa marë parasyht se sa shumë edhe sa të mëdha, që nuk janë shirkë, atër të gjitha ato Allahu ja falë edhe e mëshiron përshka këtë teuhidit. Por në që se njëri u shkon me shirkë të Allahu, dëmë thënë vdes me shirkë, edhe ka shumë, shumë veprat mira, dëmë thënë edhe nëse ka veprat mira sa është E gjithë toka dhe gjithë gjillit Dëmë thënë të gjithë ato As gjësohen Si ka thënë Allahu Vë kadimna ila ma amilu min amelin Fë gjaalna hu hebaën mën thura Dë thëtë se i prunëm Ose i sëllëm të gjitha veprat Ska ata i kanë ba Edhe i ba më vetëm pluhur të shpëndar Dëmë thënë se nuk kanë as një vler Madje Allahu subhanahu wa ta'ala I drejtohet për nga merit të ti Salallahu aleyhi wa sellem duke i thane welaqad uhiya wa ilayka waila alladhina min qablik domethan se është shpal, të shpall të shpall ty edhe pejgamberve parateja la in asrakta la yahbatanna amaluk domethan se të bën sikur atëra vepra jote asgjësohet wela takuna min al-hasirin edhe do të jesh i humbur pra allahu siç ka përmend autorin në fillim allahuna ka kriju ka furnizou dhe nuk na ka lën ashtu të kot. Pra nuk na ka lën Allahu ë në këtë dunjë me nuk na e ka vënë këto të mira edhe këtë krim që është dhuntia e parë, edhe çdo dhunti tjetër që ka vjen më pas, nuk e ka bë për e, për asgjë, do të thën pa qëllim, por na ka urdhëruar që të bë kemi tauhid të i bindemi Allahut edhe të largohemi prej mëkateve. Dhe në ka dërgu pëngamer, aja është Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem, e, si që përmenëm dërsin e kalum, dhe Allahut ja ka zbrit ati Kuranin, që ne të udhzohemi, si pas Kuranit, të më thënë të drejtohemi në udhzimin Allahut, të punojmë si pas urdrave shken në Kuran, dhe të largohemi prej ndalesave që janë në të. Domthon Allahu na e ka dërguar pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem që përmes tij të udhëzohemi dhe ajo st aleikum selam. Ajo është vula e pejgamberve dhe vula e të dërguarve. Ka ardhur pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem që më ia mësua njerëzve feën, më ia mësuat çka kërkon Allahu prej tyre, çka kërkon që të bajnë dhe çka kërkon që të lën të mos bëjmë. Ai është vula e pejgamberve dhe është prisi më i vlefshëm prej të gjithë pejgamberve. Domethën kus i bindet këtij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. wasallam dhe udhzohet drejt në fenin e tij, atëherë ai do të hyjë në xhennet. Do thotë ajo është çështje e prer. Ai njerëj s'ka yezbind pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethën jas nënstru udhërave Edhe ndalesave çka i ka dërguar Allahu në Kur'an ose përmes Sunetit të Pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem do të hyje në xhenet. Edhe përkët do të thonë ajo është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem. Kurse kurse ai që e kundërshton, nuk e pranon pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem, do hije thom, të hyje në xhehenem. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, të gjithë do të hinë në xhenet, përveç atynde që refuzojnë. Dhe kanë thonë sahabët, kush refuzon me hi në gjenet, oj dërgumi Allahut? Ka thonë, aj që më bindet mu, dhe të hi në gjenet, kursa aj që më këndrështon mu, dhe të hi në gjenem. Dhe më thonë edhe, ka refuzu me hi në gjenet. Dhe taj që e, e, e ka këndrështu për me nga merin sallallahu arin sëllem, dhe është largu për e fesh së ti, nuk ka dushim se përfundimi ti është gjenemi, Dhe për argument këtu, autorit Rahimullah ka markit uh, ajetin ku Allahu të regon për faraunin. Uh, Përmen vetëm një aspekt të kësaj. Dëmë thënë, uh, thotë Allahu, inna arselna i lejkum rasulen. Dëmë thënë, ne ju kemi dërgu, juve një të dërguar, shaheden alejkum, dëmë thënë që do tjetë dëshmitar uh, për ju. Dëmë thënë, dëmë thënë, dëmë thënë, dëmë thënë, dëmë thënë, dëmë thënë, dëmë thënë, dëmë thënë, d thët, kema ërselna ila Fir'auna Rasula. Dhe thët, njësoj si që kemi dërgu, Faraunit të dërguar. Pas taj, Farauni, qëka ka bo, fe asa Fir'aunur Rasul, dhe mu thët, aje ka kundrësu për nga merin, edhe nuk e ka pranu, edhe thët, Allahu fe e khadnahu, e khdhenwe bila, dhe mu thët, e kena marrë me dënim të randë. Dhe thët, se pasi e ka kundrësu, Farauni, pëngamerin Musajnë a.s. Atërë, Allahu i ka që dënim të ranë, edhe në dënja, duke e postru e, për para njerëzve, edhe duke e fundos në detë, dhe gjithashtu në akiret, duke e fut në gjëhennem. Dëmë thënë se, kjo është para lemrim, që ka tregojt në kitë ajet, dhe thëtë se nëse nëse në njësaj ju kemi dërgu pëngamerë sikur faraonit, dhe në që fëse këndrështoni sikur faraoni, Në më thënë hini në gjëhënëm, kurse ajtës ka e pranon, është e kundër të të tëtë të se hini në gjëhënët. Qështin e dytë, ka thënë atori, rahimë Allah, e thanje, e dyta, hënë Allahe, la jërda njëshra ke me'ahu fi ibadet i hi ahad. Dhe të që Allahu nuk pajtohet, edhe nuk është të kënachur, që ti shëqërohet ati në adhurim dikusë do thëtë Allahu nuk e pranëm për ortak në adhurim asë këndë. La melekun më kërëb o la nëbiju mërsel, do thëtë asë edhe ndë një melek i afërt i Allahut, asë ndë një pengamer që e ka tërgu Allahu. O dëlil edhe argumenti për këta, është fjallë Allahut, o anël mesajji dhe lillahi, fe la të dhu me Allahi ahada. Do thëtë se gjamiat pra vendet e adhurimit janë vetëm për Allahun, prandaj përveç Allahut mos ju lutni askujt. Do thotë kjo çështja e dytë që e ka përmend është në realitet realizim ose zbatim praktik i çështjes së parë. Ajo ashtu që ta dish se Allahu nuk e pranon shirkun, edhe nuk pajtohet me shirkun të askujt. Po pa mar para syrë se kujtë, qëfar pozite ka jo kryesë që banë shirkë, pra thamë maherët, se edhe për nga merit sallallahu aleyhi vësallem, i ka thamë Allahu nëse banë shirkë, do të zgjësojnë të gjitha veprat. Nuk, nuk ka ndë një person që mundet me pas leje me bësh shirkë. Edhe në aspektin tjetër, pa marë parasysh se kujtë i drejtohet aja dhurimë, edhe nëse është prej krijesave më të afërtat të Allahut, prej melekëve që janë më të afërt me Allahun, edhe në qoftë prej njerëzve më të vlefshëm, domethënë edhe pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, nëse ja shoqëron Allahut në adhurim atë, ajo është shirq dhe Allahu nuk e pranon. Pra siç vëmë maherat Allahu ka thënë wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, do të thotë Allahu ka caktuar me urdhër të prerë që mos e adhuroni askand përveç tij. Askan të përveçti. Gjithashtu, edhe në këtë ajetin, e, ka than, e, felat edhu me Allahi ahada, dhe thëtë mësë adhuroni, ose mësë lutni, përveç Allahut, askan, pra, pa përjaçtim. Edhe në gjohën arabe, e, si që esë qërojnë djetartët e fësirit, kur thuhet e, në fjali ku ka ndalesë. Kërë është e, emri për cilit ndalohet, është i pasquar, dhe më thonë, si kur më këtë rast, ehaden, dhe më thonë, na e përkëthejmë Shqipë, askënd. Mirë po në, si më thonë, stilistike në gjuhës arabe, pra kur thuet, kërë është e pasquar, ajo në fjallin ndalese, atëherë, dhe më thonë, e, përfësin e, të gjitha, nuk ka priashtim në atë. Pra nuka, nuk mundet me bërë përjashtim për i këti ajeti askus, që është refuzim për të gjitha ta që pretendojnë se mi lute vljave, për nga merve e kështu meravë dhe ka përjashtim, dhe dhëtë nuk mundet me pas përjashtim për i këti ajeti pasi është në këtë form. Pasta nuk është vetëm kjo ajet, ajetet janë shumëta që ndalojnë shirkun, edhe ajetin që ka e përsëritin në se cilin namazë, Allahu ka than, i jaka na'bud, vë i jaka në stein, dhe më thënë, vetëm ty të adhurojmë, pra kjo është e, e, urdhër, dhe më thënë, është formë mësimi për dua, që nënkupton urdhër, për me zbatuat, pra vetëm ty të adhurojmë, edhe vetëm prej te e kërkojmë dimë, prej askujt tjetër. Sëpse, shirku, si së famë, është më kati maj madhë, edhe ndalesa për këta ka ardhë në shumë ajetë, pra ajetë Kurani është imbusur, pra me urdhër për e, të uhijit edhe ndales prej shirkut. Në gjithashtu ka than Allahu, wa ilahukum ilahum vahid, pra i adhuruar i juaj, është i adhuruar i vetëm që meriton të adhruohet, pra nuk gudzoni me pas askën tjetër të adhuruar edhe na jetin që ka përmen vet autori felat edhu me Allahi Ahaden pra si që thamë përveç Allahut mos i lutni e, askujt në qështje në tret që është qështje shumë rëndësishme edhe lidhet shumë ngusht me realizimin e të uhidit thot autori rahim e Allah e thalithë pra e tretë anë në men e taar rasula Vë wahë dhe Allaha Pra a njëri Shka i bindat pëngamerit Sallallahu alaihi sallam Dhe adhuron me të uhid Allahun Pra a njëri shka i ka këto Cilësi ose kushtet e, Të qenit besimtar Laja gjuzdu lehu Më valatu men Haddhe Allaha vë rasul lehu Të thëtë nuk i lejohet ati Që të miqësohet Me atë që kundrështon Allahun dhe të dërguarin e ti walau kane aqrabe qarib, edhe nësaj, njeri është majë jafërti i ti. Pra e njeri që këndrëson Allahun edhe pëngë amërin sallallahu alaihe sallam, edhe në qoftë majë jafërti, nuk lehjohet më të simim e ta, së da suria e ti. Wa dalilu qawluhu ta'ala, edhe argument për këta është fjallë allahut, la të gjithu qawmen yu'minuna billahi wal yomi l-akhiri, yu adduna men haddë allaha wa rasulahu. Dhe thëtë, Nuk ka njerës, nuk mund është me gjithë njerës që i besojnë Allahut edhe ditës e gjukimit, të cilët i duan ata që e kundrështojnë Allahun dhe të dërguarin e ti. Vëleu kanu e ba e hum, edhe në që vësa ata që kundrështojnë janë babalar të tyre, e u e bëna e hum, apo djem të tyre, e u ikhwan e hum, apo vëlezrit e tyre, au ashirat e hum, ose familje e tyre. Të më thënë edhe nëse janë më ta fërmit, pra në, në qëfë se kundrësojnë Allahun dhe pengamerin sallallahu ane sallem, nuk lejohet mitësimi dhe dashuria me ta. Pasta i thotë Allahu këta njerës të cilët nuk mitësohen me ata që e kundrësojnë Allahun dhe pengamerin sallallahu ane sallem, thotë ula i ke këtëb e fi kulubihimul iman. Dhe të Allahu atyre wa ka shkru në zemër imanin. Wa ejedahum biruhim minhu edhe i kanë dihmu me shpirët ose me udhëzim pre ti. Wa ju dëkhiluhum gjennatin të gjërimin tëhti halë nëharu, khali di në fiha edhe ata do t'i fusë në gjennete në për të cilat, cilat rjedhin lumenjë dhe aty do t'jen për gjithmonë. Radhi Allahu anhum, wa radhu anhum, Allahu është t'i knachur me ta edhe ata do të jetë në nçur me Allahun ulaike hizbulloh kta janë partia ose grupi i Allahut ela inna hizballahi humul muflihun pra dijeni se vetëm grupi i Allahut ose pala e Allahut vetëm ata janë të shpëtuarit do të thotë kjo është obligimi një prej obligimeve më të mëdha të tauhidit do të secili musliman edhe muslimane E, që i beson Allahut edhe beson ditën e gjukimit, i beson pëngamerit sallallahu aleyhi vësallem, e adhuron vetëm Allahun dhe nuk i bënd shirk Allahut dhe i bindet pëngamerit sallallahu aleyhi vësallem, duhet të di se nuk e ka të lejume e, që të shëqirohet ose miqësohet dhe të duhet me ata që e kundrështojnë Allahun edhe pëngamerit sallallahu aleyhi vësallem. Prej ata, du më thënë, më të çartit edhe më të mëdhtë që kundërsojnë Allahun edhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam janë mosbesimtarët. Ëh do thotë kufar, të cilët nuk i besojnë Allahun edhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, me ata nuk lejohet në asnjë mënyrë, dom më thonë me pas dashuri ndaj tyre edhe me pas miqësi me ata. Kurse të tjerët ëh çka janë në islam, dom thënë muslimantë që e kanë esencën e besimit, i besojnë Allahut edhe për nga merit sallallahu ane sëllem, atëherë urejtja nda tyre duhet me qenë atëse e kanë kundrësimin ndaj Allahut. Se nëse e kundrësojnë me bidate ose me mëkate, atëse e kanë kundrësimin, atëse e kanë kundrësimin, atëse është urejtja ndaj tyre. Kërse urejtja ndaj mos besimtarve, që ka nuk e pranojnë fejnë Allahut, është e plot edhe pa përjashtimë dhe për këtë Allahu ka urdhëruar në shum ajete edhe ka ndërlidh me imanin. Do të thonë se ajo është pjesë e imanit ose është pjesa më e rëndësishme e imanit, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, authaqu ural iman, do të thotë ajo, thot ajo hamka më e fortë e imanit është që të duash për hir të Allahut dhe të urrësh për hir të për hirtë Allahut. Dhe të miqësohesh për hir të Allahut, të të Armi të sështë për hitë Allahut. Prandaj edhe në këtë të gjemë në shumë ayetët Kuramit. Së përshemë kur ka thënë Allahu, Ja Eyuha allëzina amanu, La tëtëtë tëkhidhu lëhuda wa nësara eulia. Dë thëtë, oju që keni besu, mos i bëni miqë të shifutët dhe të krishtëtët, ba'duhum eulia u ba'd, ata janë miqë me njëri tjetërin, wa men jetë wallahum minkum, fa inna hu minhum ataj që shoqërohet me ta ose miqësohet me ta, ai është sigur ata ose është prej tyre. Inna Allaha la yahdil qaumadh zalimin, do të thotë Allahu nuk i udhëzon ata që janë të padrejt, do të thotë ata që e bën këtë padrejti. Dhe kjo akide ose ky ky princip i besimit është e ka rënjën, ë, do të them në thellë në tauhid, edhe e ka rënjën te ë, të gjithë pejgambert, po sidomos kur merret shembull, ë, për tauhid merret Ibrahim i Alayhi Salatu Wassalam, prand ka thënë Allahu qad kana lakum uswatun hasanatan fi Ibrahim wal ladina ma'ah, that ju e keni shembullin më të mirë te Ibrahimi dhe ata që kanë qenë me të idhkalu li qaumihim, inna bura a uminkum, wa mimmat ta'budun e mindunillah, dhe thët, uh, ata i kanë thonë popullit të tyre, ne distancojemi prej us, edhe prej zdojë që ju adhëroni përveç Allahut. Kefarna bikum, dhe më thënë, ne ju mëhojmë juve, pra nuk ju pranojmë, webada bejnëna webajnekumul adavatu wal baghdau abadan, hatta të minu billahi wahda, edhe Armërcia dhe urrëtia do të jetë mes nesh përgjithmonë derisa ju të besoni vetëm Allahut një. Dhe kjo është akidia e Ibrahimit alayhi salatu vesselam dhe feja e Ibrahimit alayhi salatu vesselam për të cilën ka urdhëruar Allahu të ndiqet. Ajo është ajo që quhet hanifia, do të thotë sepse hanif do të thotë aj që i është drejtu Allahut, edhe që i është përkustu vetëm Allahut, edhe është lërgu prej sirkut. E kjo është feja e Ibrahimit alihissalatu vesselam, feja për cilën ka urdru Allahu e, përmes se cilit me nga merë, edhe deri në kohën tonë, edhe në ka urdru që të ndjekim atë fej, si ka thonë, u eni të tëbi millet e Ibrahim e Hanifën, pra ndi që e fejnë e Ibrahimit, i cili ka qenë Hanifë, dhe të i pasëtër në besim, në përkustim dhe Allahut edhe larkë prej sirkut, pasët edhe thotu dhe, dhe gjithashtu nuk ka qenë prej mushrikve. Dhe më thanë, sikur për urejtjen, ndaj atyre që i kundrëstojnë Allahun edhe të të tërguarin e ti, ose ata që nuk e besojnë Allahun edhe të të tërguarin e ti, ndërlidhe gjithashtu edhe me dasurin ndaj atyre që e besojnë Allahun edhe të të të tërguarin e ti. Pra, është diçka që duhet mi përkujtu gjithmonë vlezrit se pjesë e akides, pra në ndoshtë ta edhim teori se uretja ndaj mos besimtarve është pjesë e akides, mirë pa duhet me kuptu se pjesë e akides është gjithashtu edhe dashuria ndaj besimtarve. Edhe, si që tham, te kundrështimi sa ma e madhe tjetë kundrështimi a që me e madhe është uretja, kurse te dashuria njësoj sa ma e madhe tjetë Pai tu Esmaria e ti kujt me rrugën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, aq mëovë duhet të jetë dashuria ndaj tij. Prandaj duhet të kuptoj se kjo që quhet wala u bara, do të thon miqësim dhe armiqësim për hir të Allahut, edhe dashuria dhe urrejtja për hir të Allahut e, duhet të pasojë gjithmonë parasysh njeriu. Duhet të më dash të simtart, duhet më dash ata pasuesit e sunetit si han rrugën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, edhe mos mos më bë çështjet e eh, të parancishme të dynjas ose çështjet e personaliteteve ose karaktereve të njerëzve, mos i bosh eh, mos më bë ato shkak për me humb dashurinë dhe urrëtimin për hir të Allahut. Domethënë ajo që i bashkon besimtarët është akidia e tauhidi edhe i bashkon pasimi i sunetit për nga merit sallallahu aleyhi vësallem, pranda gjithmon e, duhet me pas parasysh. Kurse në anën tjetër gjithashtu nuk ban me harru se Allahu nga ka urdhru që të kemi urrejtje nda i mëzbesimtarve, edhe këtë urrejtje, pra si së thamë në ndersin e parë, nuk mi afton vetëm me ditë në teorië po duhet me punu, si pas saj. Atë që ka e mëson prej fesë Allahut, duhet me zbatu. Edhe nuk guzon njëriju muhabit prej përdiqëmërisë, dunjasë, edhe për prej, muhabit prej takimeve të shumëta me ata që ka e kundrësojnë Allahun, sa që ti bëhet, du më thëmë, nërmale nëse diku që e kundrësojnë Allahun edhe për nga merin, sallallahu anës. Dhe tëtaj që ka imanë, Allahu e ka përshkrujt në këtë mënyrë, se nuk ka mundësi që dikush mi besu Allahut edhe ditës së gjykimit, edhe një kohësisht mi dash të ata që e kundrështojnë Allahun dhe të dërguarin e ti. Anë qëfse kanë dashuri për hirtë Allahut edhe u rejtje për hirtë Allahut, ka fanë Allahu se ata e kanë imanin e sakt, ula i ke këtë dhe fi kulubihimul iman. Dëmë tha në tyre, Allahu ja ka shkryt në zemër imanin, u e ejet e humbi ruhim minhu, edhe ka ndihmu me ruh, kurse fjalla ruh, do të thotë shpirt, për e ka kuptimin e udhëzimit edhe dituris, se dituria edhe udhëzimi pre Allahut janë shpirt, janë gjallëri e dhe jetë, s'ka erin gjallin zemërën dhe vijume. Pra ndaj, duhet gjithmon me lutë Allahun që me në dhonë kuptim të drejtë, edhe veprat sakta, veprat saktave te zemras edhe te gjymtyrve. <gjum> e mutu the ka thon autori rahimahullahu, thot e'lem arshidak arshidak allah li ta'atihi an al-hanifia millata ibrahim an ta'bud allah wahdahu mukhlishan lahuddin. Do thot dia allahut te drejtoft ne bindjen ndaj tij se hanifia Feja e Ibrahimit është që të adhurosh vetëm Allahun 1 duke ia përkushtuar fen vetëm atij. Wa bi zalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Dhe për këtë fe, Allahu i ka urdhëruar të gjithë njerëzit, edhe për këtë ka kriju. Kama ka thënë ta Taala, siç ka thënë Allahu, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." -ja uh, Do të thotë xhenët edhe njerëzit nuk i kam kriju për asgjë tjetër përveçse që të më adhurojnë wa ma wa maana ya'budun kurse kuptimi i fjalës të madhurojn është yuahidun yuahidun domthan çitma veçojnë me adhurim pra nuk është qëllimi vetë me adhuruar Allahun pastaj edhe me adhurut ikan tjetër por qëllimi është me adhuru, ësht adhuru vetëm Allahun pastaj thotë wa a'zhamu ma amara Allahu bihi at-tauhid urdhri uh, më i madh për të cilin ka urdhëruar Allahu është tauhidi kursu tauhidi asd ifradullah bil ibada pra muvecu allah me adhurim pa, wa aza ma naha anhu as shirk edhe ma e madhja per te cilin ka ndaluall allahu ose ndales sa ma e madhe qe ka ndaluall allahu as shirku wa huwa da'watu ghayrihi ma'hu edhe shirku asht me lut tjetër kujt përveç allahut do m'thën me adhuru tjetër kënd përveç allahut والدليل قوله تعالى ده argument për këtë është fjala e Allahut wa'budu Allaha wa la tusriku bihi shay'an. Do munaadhurojnë Allahun dhe mos siç e çoqëronin adhurim asgjë. Kjo është pra, siç e shifni Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu ta mashrifoft, som her bashkon muslimin me lutje do thot eh, gjithmonë kur thot die, do t'allahu të mësiroft, Allahu të udhzoft, Allahu të mbrojtë këtu me radh, edhe këtu ka thënë ya lam arshad takallahu li taatihi, do thot die, se Allahu të udhzoft në bindjen ndaj tij. Pra se kjo feja e Ibrahimit alayhi salatu vesselam për cilën ka urdhëruar Allahu është tauhidi i pastër, që mos mëdhuruaskën për veçti ka thonë Allahu thumë e uhejna i lejke, pastaj në të shpallëm ty, e njët tebi millet e Ibrahime e Hanifa, dhe thotë ndi që fejn e pastër të Ibrahimit. Kjo është feja për cilën Allahu i ka kriju njerëzit, edhe kjo është ajo për cilën Allahu i ka dërgu pengamert, edhe i ka zbrit librat, edhe në ato, dhe thotë pengamert, në jetën e tyre edhe në luftën shka e kanë pasë me popujtë të tyre, ka qenë realizimi i kësaj feje. Pra, përkustimi i pasëtër ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala me të uhid. Pra ndaj thot, vë a dha mu me emar Allahut pi hit të uhid. Dhe thot, që është tja ma e madhe për cilin ka urdhru Allahut, është të uhidi. Dhe të shka është të uhidi? Na edhim, e tim, sigurisht e këni mësu, të uhidi ndajtë në tri pjesë, E, mirë po, ajo për cilën urdronë Allahu në Kuran, edhe ajo për cilën kanë luftu pëngë amertë, nuk është teohidru bubije, asë teohidulles maho sifatë, për ajo për cilën janë dërgu pëngë amertë, janë zbrit libratë, janë vendosë ligjetë, edhe po, do thëtë pëngë amertë kanë luftu me pokët të tyre, është teohidull uluhije, ose teohidull ibadë, dëmë thënë veqimi i Allahut më adhuroj, që mos më adhuroj askën tjetër përveç Ti. Edhe në dy sahihe transmetohet në se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem është pyetur, cili mëkat është më i madh? Ka than an taj'al lillahi niddan wa huwa khalaqak. Domethënë mëkati më thënë, mëkat i madh është ta pos dikam të barabart me Allahun, ta pos dikam orta këta dhahut, kërsa ajt ka kriju. Pas të e kanë pëtë thumë me ej, pas të e cili është majmadhi, ka thanë në tëktu le veledheke, khëshjete e eh, jetë ame me akë. Dëmë thënë të vrasë është fëmijen, nga frika se do të haje ushqimin të ndë, dëmë thënë do të haje riskën të ndë. Pas të e kanë thënë cili është majmadhi, ka thanë në të zenje halilet e gjerik, Thënë me bazina me gruan e kojshis. Në thot kjo, tregon qartë se këto e shifni, dë më thonë rënditjen e mëkateve, ato që ka vinë mas shirkut janë shumë të mëdhaja dhe shumë të të mërshme edhe të nëverishme, mirë po maj madhi se të gjithë këto mëkate ashtë shirkut. Po ashtu ka thonë për nga meri sallallahu ane me sellem, në hadith që është nësahir Bukhari edhe muslim, ka thonë, Ela unëbbi u kumbi akber ilke bairë, dhe të do një tja u tregoj mëkatin më të madhë, më të madhin prej mëkatëve, kam thonë, belaja Rasul Allah, po ojë dërgori Allahut, kam thonë, el ishraku vila, dhe më thonë, mi shëqru Allahut, ose mi ba ortak Allahut në adhurim. Dhe të kjo është edhe kjo pjesë e këti libri, që është që është që është rëndsinët e uhidit edhe kuptimin e uhidit, أذى ما توتيه وجده ما تيرد إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين